Rugăciunea 46 -a, pentru taina și mucinicea inimii. Doamne, Iisue Histoase, Domnul al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te săvim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai făcut vii și ne-ai dat tale de trezvie. ca să umblăm mereu în prezența Ta și să ia naștere rana dragostei în inima noastră, fiindcă ea este mucenicea inimii, adusă de rugăciunea minții în inimă, ca să fim părtași la unirea cu Tine și prin Tine să pătrundem în împărăția Ta împreună cu toți apostolii, mucenicii, ierarhii, cuvioșii, drepții Tăi, pentru că această lucrare înlocuiește toate faptele și să nu ne turburăm că n-am făcut lucruri deosebite în această lume, fiindcă în împărăția Ta ele nu au niciun fel de însemnătate. Căci dacă Tu locuiești în inima noastră, începem să trăim viața Ta, cea prea sfântă, și să trăim cuvintele Sfintei Evangheliei, care sunt Duh și sunt viață. Să trăim căldura de har adarului, darului, plânsul de bucurie în inimă, ca să auzim cum în suflet Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite. De aceea te rugăm, dăruiește-ne trezvia harică, darul trăitor, care schimbă în lumină sufletul nostru. Ne dă chipul și asemănarea cu tine, împlinirea poruncilor. Alungă demonii și patimile în care ei se ascund, ca să putem trăi unirea minții cu inima. Dă-ne să păstrăm darul cel dumnezeiesc cu trezvie, să alungăm toate ispitele, gândurile și grijile pământești, ca să capete viață în sufletele noastre, poruncile, învățăturile și îndreptările tale. păsă să se aprindă și să ardă mereu în noi rugul cel duhovnicesc, ca semn că ne-am răsignit inima pe crucea rugăciunii.